Саму пастку лізе. Треба зробити подарунок Пакославові. Породичатися, дивується Лишко. Як? У мене ж знаю, веде далі, Андрій. Знаю, що в тебе є дочка, маленька вона, і це знаю. У мене син Коломан. Теж дитина, йому п'ять років. Але ж вони виростуть, посміхнувся Андрій. Так-так, виростуть, Поквапився сволити думку свого короля Бенедикт. «Як думаєш?» – обернувся до Пакослава Лишко. Пакослав підвівся, задрав голову до стелі і, піднявши руки з Христом, ялиним голосом проспівав. «Святій церкві нашій приємно це, ангельські душі дітей ваших!» Він по черзі уклонився Андрієві Лишкові, «бере наша церква під свою опіку». Хай над ними щастя витає, і хай ростуть вони у здоров'ї. Лишко вичікував, що буде далі. Чи йому самому сказати про перемишль? Але він стримав себе, пригадавши покославі поради не квапитися. Поки все йшло добре. Не все ж Андрій чомусь мовчить, треба в наступ. І покослав нерухомому очима під бадьорі. «Моя згода на це», – Лешко потиснув руки Андрієві. «Подумав я про посах. Щось має принести твоєму синові, молода». «Посах?» – удавано усміхнувся Андрій. «То ще скільки води втече?» «Так годиться», – продовжував Лешко. «Без цього не можна. Гадаю, що треба віддати Соломеї перемишлю. Вирости вона, житиме там, і мені ближче до неї приїхати». Розчулений Андрій бурхливо висловлював свою радість, із перемишлем вийшло добре. Ну, як угадав Бенедикт, що Лешко попросить перемишль. Такий Бенедикт ще може користь давати. Перемишль, нехай перелишко, не бриться цей город Андрієві, у першій там руські, скільки хвоєводу били. Нехай возиться з тим проклятим городом Лишко. Я згоден. Як хороше ти свати придумав, бери цю землю. Спокійно собі трудилися волинські смерди, галицькі та берестецькі ковачі, і не знали, не віддали вони, що успіші чужинці, угорський король Андрій та краківський князь Лишко, менжували руською землею, як хотіли, торгувалися, як на базарі. Не знали цього галичани та волинці, але довідалися згодом, побачивши, як на очах в усіх нахабно розпоряджались руським народом чужинці-гнобителі, як заходилися ділити між собою руську землю. Досі любителі чужого добра ховалися з цим, вдиралися своїми військами, ніби на захист покривджених бояри йшли, а тепер зухвало почали краяти чужу для них землю. Примітка. Побачення Андрія Ілешка, на якому вони вдалися до дільби руських земель, відбулося в угорському місті Спіші у 1214 році. За наполяганням Бенедикта Андрій написав папі Інокентіїві Третьому листа, просив, щоб папа звелів своєму Острігомському архієпископу покласти корону Галицького князівства на королевича Коломана. Обіцяв Андрій, що буде сприяти покатоличинню русських. Ще й прибрехав, похваставшись, ніби галичани жадають католицтва. «Належить знати, ваша святість, що бояри і народ Галичини, підкорений нашій владі, покірно нас просили, щоб ми поставили їм королем нашого сина Коломана». Що бажають надалі лишатися в єднанні послушенстві у Святої Римської церкви, притому, однак, що буде їм дозволено не кидати свого власного обряду. Так розписався за руських без їхньої згоди і супроти їхньої волі цей пихатий чужинець. У неділю вранці твердо хліб пішов з Гольгою до церкви. Десятирічний велюк відпросився у матері на річку. Ольга ще звечора дозволила йому піти на Дністро з сусідськими хлопцями ловити рибу, але сказала синові, що не знає, як подивитися на це батько. У свято всі ходять до церкви. Хоч і знала Ольга, що твердохліб не чащає до церкви, та все ж батько воля була найвищою в сім'ї. Так і привчали своїх дітей твердохліби. Слухняною виросла Роксана, хорошим виростав Лелюк. Щоб він сказав погане слово батькові чи матері, цього навіть і не мислила Ольга. Вчила вона сина так, як батьки вчили її саму. І дорослі та старі люди хвалилися, як Лелюк чемно ставиться до них, перший поклониться, привітається. Сказала мати, що треба в батька спитати. Він і заснув з цією думкою, бо батька не їждався, батько десь забарився. А вранці не встиг Лелюк розкрити рота, як батько підбадьорив його. «Знаю, сину, мені мати говорила. Іди, розважайся, тільки глядіть, щоб не лізли на глибоке». Зраділий лилюк, ухопивши кусень хліба, вже наготований матір'ю, заховав його за пазуху і подався до товаришів. Завжди, як тільки збиралися докупи, Ольга заводила розмову про Роксану. І сьогодні, йдучи вулицями Підгороддя, вона знову нагадала про дочку. Скільки я вже не бачила її. Тільки Людомир і розважив мене. Та було це давно, вже три роки. Хоч би ти до Володимира вибрався якось. Твердохліб і сам нудьгував, дуже скучив за дочкою. Тільки не показував на люди своєї нудьги. Як хотілося їм побачити Оксану. Пішла ж вона від них тоді, коли ще й сімнадцяти років їй не сповнилося. А тепер яка вона? От би побачити рідну донечку. Лаяв він бояр, лаєв угорських баронів-напасників, що розірвали навпіл землю руську, лаєв.